ریاض السالحین حدیث نمبر چودہ سو اٹارا سوال السوا اطلسم نمبر حدیث در ریاض السالحین کتاب الاسکار وعنبی حریرہ رجی اللہ تعالی عنہ انا فقراء المهاجرین اتاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشک فقراء آدم مهاجرین را لغی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا فقالوا نوی اغیی صحبہ اہل الدسور لال موتبر زہبہ لال اہل الدسور لال موتبر یعنی مالدار لال اهل دوسور دوسور دو د سر جمع دی جمعه د د سر مال ډیر سره یعنی حاصل حاصلکله موتبرو بی العلا پا درجو ونعیم او پې دراجات لړله په چتو اوون ایمل او په نیتونو همې شبان دی یو سونه کم نوې نوغې منځونه کوې لکه سنجمون منځونه کوو۔ ویسومونا غی روجی نیسی کما نسومو لکا سنگ چمن روجی نیسو و لهم فضل من اموال او داغی دپارا و روالد من اموال پا مالونو زکا روجی خومنگم نیسو و غیم نیسی منزونا منگم کو منزونا غیم کئیم خدا غی دپارا مالون دیئی نپاغم مالونو بانی یحجونا حجونام کئی ویعتمیرونا عمریم کئیم و يجاهدون او جهادونم کوي او تصدقون او خیراتونم کوي موږ سدا نشته مال را سدا نشته چا حجونه پیوکو مال را سدا نشته چا عمرې اوکو جهادون اوکو خیراتون اوکو فقال النبي عليه الصلاه والسلام الا اعلمكم شيئا نبي عليه السلام هغه مهاجرين غريبانانو ته وي چې به مال وس منګا حل کو توایو چې مالونو سره نشتا وې زماردېرمان دې کمال الله مال را کو نو زبر دوړو دوړو مالونو لګوم په دین باندې خو کا چې مالوې الا خبر شه اعلمکم شی ان ايا خود کو خود ننکم تاسو ته تا پيوشي تدرو کو نبي چې داګير بکي تاسو پاګي من اغاسو اس بککم چې تیر شی وستا ثنا په اجر او ثواب کې و تسبقونا به تسبقونا بهی من بعدکم او مخ که بشه تاسو پاگه سرداغ چانا چه رستو ستاسو ندی ایو بهترین شه تاسو تنخم چې پاگه به تاسو درستانو خلکونا مخ که شه ای او هغه مخ بهتر خلک با امومی پاگه کولو و لا یکونو احد افضل منکم او نبشی یو کسو غرستاسو نا آن چ نور زیات عمل نی الا من سنا مگر اغه سوچو کی کار مثل ما سنا تم پشاندغه چکوې تاسو هو چې سرنګ تاسو دا کار کوي او غیم دا کار کوي او سر نورم کارونه کوي نبي هغه غوړه دي قالو نوې صحابه مهاجرینو بلا بشک او خا ايدا لا پیغمبره فقال النبي عليه الصلاه والسلام تصبحونا و تحمدونا و تکبرونا خلف کل صلاة سلاسا و صلازینا سورہ سالوزی فرا نبی علیہ السلام و سبحان اللہ بوائے الحمدللہ و آئے اللہ اکبر و آئے رسو دا هر منادر درزل تین تیس تین سبحان اللہ ذری در زلال سبحان الله ذری در زلال الحمد لله ذری در اکبر دا یو کوم سل زل شو قال ابو صالح راوی د یو هغه نقل دا بوهر نه کئ او لما سوئل عن کیفیت ذكرهن ارکلا چتپو سوکله شو داغه نا په بارد دا کیفیت د ذکر زده کلمو کې قال ناغه یو یقول بنبي عليه السلام سبحان اللهول الحمدو للله والله هو اکبر حتی یکوونه منوهن نه تر دی چې شي د دی کلمات تو ټولونهصلڅصلسینا هر یو د سبحان الله نا الحمدو للله الله واکبر ندېډ زلا متفقونه للی اتفاق کړی چې په د یاد د بغاری د مسلم یو روایت دا چذری در درش در درش در زلا دا د حرمان ز نرسو خلف كل صلات نرسو دا حرمونه دین وی چې دا فرضونه مونږ نه فرض شنوکا و زاد مسلم فی رواته او زیاتی کړه مسلم شریف یو روایت کداسه فرج عاف وقراء المهاجر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم واپسو غریبانان مهاجرین نبی علیہ الصلاتو والسلام ته سامعا اخوانو نه اهل الاموال بما فعلنا واردو رونو زمنګا ا مالونو والا ا حاج منګې کو اغه ایم سوابونو خبر شو او ناغه خمداکار جوړو کو ففعلوا مثله راغه ایم دا کار کوي په شاندنه یعنی مونږ هم چې کوم دا وظیفه شور دا وظیفه خو اعتبارم کئ لو فقال <سؤال> او رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم ذالک فضل الله یتی من یشا دا هو د الله فضل له جوړ کئ یې چاته تاسو کوئ اغیم کئ خو اغه استاسو نه په اجر کې زکه زیات شو چې د دې وظیفه سره اغی نور مالونه هم خرج کئ خیراتونه هم کئ او دا خدا الله فضل دې دا او چې چالو ورکو نه ځهنه شم نه کوله او بهته به وزي پدم اد سور جمع 10 وفتح الدال واس اسکان انسان مصلى و المال كثير وعن هو دا بوره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاه 33 و 33 وحمد الله ثلاثم و ثلاثين وكبر الله ثلاثم و ثلاثين وقال النبي عليه السلام تمام المئه بپرواله د سلو ګړه دي سبحان الله در د زلا الحمد لله در د زلا الله اكبر در د نو د یو کم سلشو دا سل شو نو د سل په پسوره کې یو په سوره کې کامره لو پروا علي د سولې په سلو د دې پرکو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد وهو على كل شيء قدير نو یې په کې دا کلمو ویلا نو سول شو یو کم سلی تین تیس تین تیس تین تیس بار اوې په سلم زلې په صداوي یو زل نو سل برابر شوې لوغ فارت ختوایا هو او بغلیشي ټول مع بکلی شي ګناونه دغ چې ګناونه سوه ماف کېوه انکان نهته مثلله زبه دل بحری اگر کې دا ګناونه پهشان ته د زږ د در د دریاب د زګم نه چې ګونه نو الله پاکې معافکې خو دا ویفه په تید نه کې او غړې یګ سره نه چکلې سیاکه او کلې کمه ن در د در ش در د در ش او یو ز لا اله الا الله وحده لا شريك له ما زغت دریا بنو نو گناوی عملای معاف کای وعن کعب بن اجازه رضی الله تعالی عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال او لا یخيب قائلهن یو بل پسې کې دن ک دیې یو بل پسې لگاتار دی تسبیحات هااتئ لا یاخیبو قلو چې نه مړو مکیږي وون کې دې قماتو پیتبار د اجرو د سواب کې او فاعلوهن یا کوونکې دغې۔ د دې وظایف او وین یاد د دې وظایف او کون کې په صحیح و محروم نجي چې او بل په دا کلمات وې اې دوباره کل صلات مكتوبه نورسو د هر من فرض نه صلاص و صلاصو ن تسبیحتا صلاص و صلاصو ن و 43 و تکبیرتا رواه مسلم یو روایت کې دام راظیم د هر فرض زفرس نروسو در د زلال سبحان الله در در زلال زلا الحمد لله او سلو در زلال الله اکبر نبی اصل پور شو را غری راغری دی خدای وازي نارینو د موليانو د پار هن دي د طالبانو د دا پارا داد زنانو د دا پار هم دي د سالو د پاره مدي نو جوانانو د پاره مدي د بوډا غانو د پاره مدي نن نه یو مولا مو هوځي پته فارغ نه یو وان صادم يبي وقاص پر دې تاسې کیږي کټ کملاستي بیمارې کټ کې پروت نه دا وظیفه کوا ورستو نور وظایف را روان دي استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو <تصفح> استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو يا استغفر الله وا دمو ليش وان صاد بن ابي وقاص رضي الله عزيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه أست... ابو داود روایت ته وان صاد بن ابي وقاص رضي الله تعالى نو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعوذوا ذبورا ذبورا الصلوات بها اولئك الكلمات يا رب فنى ارورتلا تعوذ رستو دمونزونا افدي كلمات سرا شكلب منزوكا نودا كلمات بيلوستل اللهم اني اعوذ بك من الجبني والبخل واعوذ بك من ان ارد الى ارز للعمر يا الله زفنا ذ بوز دلینا ول بوخن او دو بوخن نا دا دوړې غټ ګناوه نه دي بخلسړی کداشي نو هغه بخیلوی نو چې بخیل شو نو دین کې سستی راځي بیا واعوذ یکم که سخاوت وی دارانګي بوزديري راشي سستی راشي چې زه کار ګرنشم کوله کسې بیان مو کنه ما بخالق ملکی مر... رازی مرخ او اسم راځي مرغ نه ختن نه پاتې کیږي مرغ پر راځي بوزدلی مکوا بوخل مکوا چې کم مال ته لا لا موږ ورکل کم شي هغه به اسم تعالی راضی واعوذ بک من ان اردا ال ارز غور چې څو کم نه کم غریبی هغه په دین خر دیر کین خصوصا زنانا ای دیاله کې بده خاون مال غټي هغه کې لګ لګ سیوا کین دا هغه دیاله کې علی دیالی بسوره شبخص او پنځه سو دیالي ده او صفايي هغه مال خرڅ کيده لاپه دین باندې بلې غلطه ويولې نو کړوي په لکونو وي غاروي لولوي صاحب استه تا او د جیداد مالک بې دلوي کارو بارونو مالک بې خوا غده پنځه او د د شلو رو په طاقت نری پدین باندې هغه نور سکه زوکل کل کل ها ګوري سړې د چاندو کې د جومي په دا چاندي کې نو چې کوم موتبر خالی هغه روپې نه چي بالکل الان دا ما یو ته وویل ویډیو ما سدا اکثر مات نه او بعضو ییته پیسی نه ساتم زه ګڼه کې پیسی دایو باندې دا سمن اجز یونه هغه پیسی په چاندو کې ارزه کې په دین باندې لګې او لغو سور له اونې مالدار شي دا وینه د پیسو دې نه لګي کله وینه دې کې دا وي کله دایو باندې جوړي دا بخیلې و اعوذ بك من ان ارد الى ارزل العمر عنا و ان فتاسد ديننا جزاء واپس ما كمزور والد عمرتا و اعوذ بك من فتنه الدنيا عنا و ان فتاسد فتنه دنيا نا و اعوذ بك من فتنه القبر اعوذ عنا و ان فتاسد فتنه قبرنا منګمو یا الله منګ د خبر د فتنو نو بد ساته بدلېږي چې کله خبر ته کوجی وو الله امنګ په فتنو د دنیا کې مغور جواب نه غوالم منګ تعالره یګر د دنیا ډېرې لوی لوی فتنی چې دی دنیا کې وردن نشو کولم با خدای ګوا دې چې زمون خلکون د ژوند کې د قران او د حدیث سره تیریږي نو موږ لکه کله کده پریشانه سره مخ شو نو چې کم خالق د قران او د سنت په لار نزي نو دغه زندگی خو لکه دسپو سپو د لیونو دا اوا څنګه زندگی تیریږي دا تو په رواه البخاری وعن معاذ رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اخذ بی نبی علیہ السلام ان یلا حضرت معاذو یا معاذ والله اے معاذ قسم پالا انی لا احبک بے شک از منکم تا سرا زخو خوم تا لای معاذہ فقال معاذ الیکا مکلوا یو معاذ حسین اور خیر سو دیر, دیر تابیدارو د پیغمبر منون کیو دا لا منون کیو او ذا ابو جهل پر مر کی د ډی لوئی سوا وقالن نوینه علی سلام اوسی کا یا معاذ زو وصیت کوم تا ته ای معزا لا تدعن فی دبر كل صلات مفرده طور استو دهر من دا وزفات قولو جوه اللهم الله ذکری کا به شکرې کا حسې با د ت دا کل ما دا ویفه مخواوه د هرر یا الله زمایم دادو کا اللهم او معیننی ظیم دا واړستانانه الله ذکری کا په ذکرستا دعاګانو چ کومې نقلې جاې دعاګانی دی یا الله یا او کا او ز امدادو خزما په شکرغه کولستا چاله تزما زما توفیق راکه زستا شکريادا کوم وحسن کا امدادو خزما په خيستا عبادت کولستا چزستا عبادت وکم خيستا عبادت په نو جوانی کې دي خيستا عبادت دو قران دو سنت نه خیستہ عبادت خیستہ اخلاقوں کے دیں و خیستہ سخاوت کے دیں پوشی اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک دا وصیتکم منگم وصیت کو دیکھ پلو بچو شاگردانو تا چسو زماد آواز ہوگی سنگا چپی غمبر وصیت کرے ہو حضرت محاس تا دا وصیت تاسو تا کم اے نا دینو زنانو زموې ما چې زه هر مون نو رستو دا کلمه وایم داس دکې ای زنانو ای نارینو او ټول اللهम्मा اعنی علی الذکرک و شکرک و حسن عبادتک و ابو داود بسندین صحیحین و عن نبی ر رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قالا إذا تشهد أحدكم اهدك بالله كل تشهد تشهد يوكستاسوونه عاد پناوا بالله د سلور سزونه يقول وي الله إني أرزوبك من عزاب جن يا الله ذا پناوالم پصل د عزاب د جنناود عذااب د قبلناو من فثن معياول مما او د فتنو د جون او د فتنو د مرغنا یا الله ز د مرغم دیری فتنی دی د جون دم دیری فتنی دی و من شر ده ده فتنه المسيه الدجال او پناوارم پتا سردا دا غشر د فتنی د دجال دجال کان روا مسلم وان الله عنه سي خلق با مسکی ها هلکه چ پچاله سداکا گی نو هغه به سې کېږي دا انه مها ين داغه چې یو لاس کې به جنت وي په بل لاس کې به جهنم وي داغه جهنم ته څو غزان غرض یې ملګره نو هغه به جنت تزي او څو داغه جنت کې ځان ملګره کوي نو هغه به جهنم تزي مانادار وان علي رضی الله تعالی عنہ قال اوس خلک چې یو आवाजو کې وي زه فلانې مینو خلک یې ملګرتیا کوي نو هغه به ایمان لاړه هې هغه کډې ده لوی فتنه حضرت یلی رجی اللہ عنہونا نقلی کالاوی کانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی صلات کلبچ پاسد مجتا نو یکونو با آخر داغ یکولو چویوی بی بی بین تشہد و تسلیم پمیند تشہد و دسلام کی ایچک تشہد بے ختم کو او سلام بے لانو بے لوده کلمت به الله اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت يلا ما ته بخنو کداه چې ما مخ کلی او هغه اعمال چې زو مست کو ما مست می پری خور و ما سرت وا چپټ دی او ما واه چې ما کار کلی دي دانه چا ګناونه کلی دي دا حجزه نه دا وخاګ ساری حجزه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته منځوي وما اصرف اغا او چما زیاده کڑی پزان وما انتا والا تخپوئی پاغی منی زمانا انتا المقدم وانتا المؤخر یا اللہ تا مخکوئی او تبرستوئی انتا الاولو والآخرو والظاهرو والباطنو سلوت حدیث کچرازی تا مقدمی او تا مؤخری یا لتا روس تو کون کې وې تا روس تو کون کې خلقو لرا سو ګروس تو کې اوسوک مخ کې د دنیا نا سوګلو ګروس کې یا سوک مخ کې د دن کې د نیکو تا سوګروس تو کې د دن کې د نه اولوي او اخر می اولوي او اخر به یو خلق لا اله نشتهري بل حاج پکوو والله بغستانه عاشت الله او ت لانا قالت عاش کانو نبي ل سلام یک سرو یقولله فيرو ک جوي چا هغه به زیات وې پخپلو وکوو په سجد کې صبحبحانه کلله هم ربنا پاقیره تاال ل زمنرببه و, و حمد کا او حم د ستاپاره الله همفللي یا الله ما طبخ نه کې متفقونهلییں وعنه عايش رجل جلاله نقل لي بشكره بي السلام قال يقول وي پروکو فسجده كسبوح قدوس رب الملائكه والروح سبوح قدوس رب الملائكه ورو دا کلمات پروکو کې سجده کوي تاب نبی عليه السلام ډېر وي وعن ابن عباس رجلانه ان رسول الله صلى الله عليه وخالاوي وعمرك وعظم فيه الرب عز وجل ار چې روکو دا نو تعظیم کوی تاسو په دې کې د خپل رب سبحان ربي الاعلی سبحان ربي العظیم وعم السجود فاستفجت تهيدو في الدعاء اچ سجدی نو کوشي شکوې په دعاګانو کې په سجدی کولو کې فاقیمن فاقمن فقمن لایق قام ادا خبره اچ تاسو کوشش په دواګانو کې کوي ایو ستاجا بل <سؤال> کوم چې قول بولواله وګیښ تاسو د پارا تاسو د واګانه به قبول نکري شي وعنبي هرره رضی الله تعالی نو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قالا و اقرب ما يكون العبد من ربه نزد يا غا چې وب بندا خپل رب اغبند اللہ تا دین نزدی دی یعنی قرب مراد دی اللہ تا نزدی کر اللہ تا چاہا سجدہ کون کی وی اللہ تا کم یو انسان دیر سجدہ لکر دیر عاجزکل نوغا دین نزدی وی اللہ تا نفع اکسر زیاد یاد کئ دعا غان ولرفدا وختونو کې روا مسلمان وعن هو نقل دا بوهر رضي الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول فی سجودی ګرا په دې احادیثو کې زیات احادیس نقل لدا بوهر نه چې کاغه دنیا پر خوړې و مالو دولتونه پر خوړې و دي پر اگر چه په یو موقام باندې په یو ځل باندې په مدینه مولا نبی علیہ السلام بیا والی او گورنر مخال خلئاو ها دنیا ما شاگیر تو توجہ نور کولانی کړیو زکه وې زماله گه هه ماموری گێدرا سچ پیغمبر پاک خوری نو او ما کافی کیگی نور وخت داغه په مجلس کې به موجود وو هو اینو کړی دا بافاری دا کدانو کې به سقم مې و زم ما بچی سکه ابوه ورنا نموآ لږه کا هغه ډیر زیات احادیث زاغنا نقللی کم یو عالم کم یو انسان چې دنیا ترکلا دانه ترکلا دانه خپل کار کوي د چا په ذریعہ کې اته چکه خو توجو دین تور کئ او د دنیا ته توجه نور کئ او هغه علم نصیب کای هغه بالا دنیا کې کار اخلي داغه شاګردان بډیر او داغه خبره و ما کې بوزي لیکل دی زمانکې د شیخ القران ول شیخ العربی ول مولانا محمد طاهر رحم الله داغه نورم من داغ داغه هم عصر نورم پتی زمانکيو واغه تواجودی کار تور کړی و نو چې کما یې ترجمه انسان کړي کم یو ما سره بیان نو داغه نو مخلی چې شیخ قرآن مولانا محمد طاهر رحم الله د کار داس او دا خبره داغه داسه وا پلان زی کې کلی وا ما ته وردل په دې تفسیر دا غاوي زکارا د د دنیا دقیق دا مشاغل هم کړو دا نه چا غا نه حلال کسب نکړو خو توجو جاته دین تور کړی وا اللہم آفلی زنبی نبی علیہ السلام وقت سجیدہ کیوئی موہشنن دور پیوینی بیازہ منگ دین من, من پاتې بیا اللہم آفلی زنبی کلہو دکہو و جلہو و اولو و آخرو یا اللہ بخنو کی ما تعد گناہو نو ٹولو او دکہو دوال گناہ و جلہو جل گناہ دارے جللو گناہ و اولو اول د دي گنا و اخرو اخر د دي گنا و علانيه او احکار د دي گنا و سر پټ د دي گنا یا لا د ټولو گناهونو بهانه ماتو کی رواه مسلم تابه په سجده کې وځا خسته دواره دا چې د ذکلاو ځان لمونسکې د شپې عبادت کې درجه کې او په سجده کې دا وې اللهم اغفر لي الذنبي <خری> او وجلله جول <سؤال> بنوي وجلله دلا د جيم د لان د زل د او وجلله وا اوله وا اخره وعلىنيته وسره يلا د ټولو گناهونو ماته مافيوکا او مشکات شریف